«Але я знайшов для вас роботу!» – сказала нахабно усміхнена особа, що поперемінно слинила то сигару, то шию білогривої кобилиці, яка втупила свій погляд у двох бомжів і одну милицю. <світ> «Все, збирайтеся! Наш пароплав відходить через годину!» – скомандував наш адмірал. Збиратися нам було недовго. Все нажити за три дні добро можна було з легким серцем кинути просто тут – і добути приблизно такий же набір на будь-якому смітнику в будь-якому містечку цієї паршивої планети. Ми кинули все, крім милиці, додолу і залізли на заднє сидіння. «Що за подруга?» – крикнув я у вухо Джепсу, коли раритетна колемага, стукаючи усіма своїми запчастинами, закуріла по дорозі. «Це Меггі!» Накодиви слово «Меггі», Подругу відреагувала, як собака Павлова на дзвінок у двері. Повернула до нас обличчя і посміхнулася передніми зубами однорічного жеребця в переміж із ясними приблизно того ж походження. Вона дочка професора, в якого ми тепер працюємо. Він пливе в Південну Африку, копати там щось. Джебс намагався перекричати ривучий мотор. Щось шукають, а Меггі далі не пливе. Знову зуби та ясна. Вона проштрафилася з одним чорним матросом, і татусь сказав, що коли в Африці стане на одне негріння більше, то тут же стане на одну блондинисту шльондру менше. Зуби знову зареготали, а після джепсового лоскоту третього ребра кулаком зовсім застрибали в дисонанс машинній трясці. Тому вона повертається додому, поки ще не зовсім пізно врятувати залишки сімейної честі. А ми пливемо далі! Я більше не розпитував про сексуальне життя Мегі, хоча такі розмови, схоже, подобались і їй, і Джепсу. Тим більше я не питав, що нас чекає попереду. «А багато пливти!» – прорізався трохи надсаджений верхніми нотами Арії Молочниці голос Джиммі. «Нє-а!» – тривало майже місяць. За цей час ми жодного разу не бачили Джепса. І я вже смів слабо сподіватися, що його підійняли на Реї за спробу бунту з метою початку розкопок слонячих кісток на одноіменному берзі, що пропливав повз нас. Хоча це було б для нього занадто м'яке покарання за наш проїзд у залізному та злегка задушливому трюмі, в якому речі не треба було класти на стілець, вони спокійно могли висіти і в повітрі разом із сокирами. Джим пообіцяв після цієї поїздки більше ніколи не розігрівати телятину в залізних банках, тому що він тепер у курсі, як недобре там деяким частинам теляти. І я ж відчував, що це наше спокутування за заподіяні страждання неграм, яких сотні років вивозили білі колонізатори з Африки. Тепер білих ввозять таким же способом назад, за все доводиться платити. Часу розвинути цю теорію у мене вистачало, і я спробував застосувати її до Джепса. Так, фізичні страждання я міг йому нафантазувати, але от на моральній він був навряд чи здатний. Для цього треба бути, як мінімум, людиною. Щоб хоч якось згаяти час, ми почали грати з нашими співтюренниками у карти на грошеня. Ставити нам особливо було нічого, позаяк іще на причалі Джевс повідомив нам, що нашу платню за півроку вперед уже отримано і витрачено, тобто надійно вкладено. Куди і ким з'ясувати не вдалося. Ця новина не втішила нас. Але все ж це краще, ніж горланити дуетом пісні, схилившись над бляшанкою. Годували тут справно. Нога у Джима майже зажила, а набрід, зібраний зі всього світу на цьому судні, полюбляв розважатися в карти. Джиммі, як будь-яка світла душа, не полюбляв азартні ігри, і йому, відповідно, в них безмежно щастило. Тому при належному догляді з мого боку, він міг виграти у кого завгодно, чим ми і займалися всю дорогу. До кінця подорожі накопичилася вже досить пристойна сума грошей, Одначе щоночі Джима мучило совісті, він поривався віддати гроші цим нещасним, що кінець кінцем нам і довелося зробити, бо нещасні продемонстрували нам свою колекцію ножів і кастетів, а наявна у нас в арсеналі милиця була слабким аргументом у переговорному процесі. З грошима довелося віддати частину одягу, тим більше, як сказали ці добрі люди, він однаково нам не знадобиться». Нарешті наші муки закінчились, і ми кинули якір у порту. Ми з Джимом навперебій цілували бетон причалу, бо дійти до найближчої клумби з землею не дозволяв мозочок, який частково втратив свої функції. Після місяця душогубки в трюмі п'ятигодинний переїзд на дні брудної вантажівки здався нам легкою недільною прогулянкою, продовж якої Джим наполегливо доводив мені, що ночами він чув, як співають кити. Я не сперечався з ним, тим більше, що сам чув, як музично хрупів той товстун із крайнього ліжка. Прибувши на місце, ми не виявили ніяких разючих відмінностей в пустельно-кам'янистому пейзажі від точки відправлення, за винятком відсутності моря та будь-яких зачатків сучасної цивілізації, якщо не брати до уваги маленького села місцевих аборигенів, розташованого ближче до горизонту. Я резонно зауважив, що ми могли б пошукати стародавнє місто і де-небудь у районі порту, на задньому дворі якої-небудь милої пивнички, в більш комфортних умовах. На що Джепс, який з'явився ні звідки і вже почав керувати розвантаженням своїх речей, відповів. Ці Тутанхамони жили аби де, і востаннє їх бачили десь тут, тому й ритимемо десь тут. Розбивши невеликий табір і понатикавши всюди таблички з написом «Наукова експедиція», всі почали відпочивати. На третій день відпочинку, коли вхід уже пішла гальмівна рідина, спирти з градусників і засіб від зміїних укусів, професор дав команду почати розкопки. На передовий фронт науки було кинуто команду кращих у складі мене і Джима яка мала рити траншеї згідно з планом керівництва, позначеного просто на місцевості, водінням носком черевика по землі та маханням руками в різні боки, скріпленим при цьому відповідними висловами. Вся інша наукова братва числом близько двох десятків людей на чолі з професором, прихопивши достатню кількість лопат, кироксид та іншого науково-дослідного обладнання, забралася у вантажівку. Професор сказав, що вони вирушають на кілька днів на розвідку. Раптом тут, десь поблизу, ще причаїлися стародавні міста. А це вони залишають розкопувати нам. Джепс дуже сильно засмутився, коли дізнався, що його не беруть, а залишають наглядати за нами і за табором. Він цілу годину освідчував перед керівником експедиції свою любов до археології, демонстрував свою чудову техніку купання невеликої ямки столовою ложкою, а також показував, як він швидко знаходить зарити у піску недопалок. Джефс був на 100% упевнений, що він пропустить якесь важливе відкриття і не вкриє себе ще за життя відповідною його талантам славою. Я й не знав, що у нього існують такі сильні амбіції, першого відкривача, що їх, як гадав Джебс, він буде не в змозі реалізувати тут із нами. А ось там, куди їдуть ці сміливі сильні люди, на чолі з таким але професор виявився на здивування холодним до благань, які навпаки ставали до непристойності все красномовнішими і красномовнішими, та переходили всякі межі етики, прийнятої в наших наукових колах. І тільки прилюдний підрахунок патронів у револьвері професора, що несподівано випірнув із кишені його піджака, остудили джепсову голову, змусили відпустити професорову штанину, піднятися з колін і поплистися геть під насмішки Юлі Люканя інших наукових співробітників із кузова. Вантажівка покотила по дорозі, а ми залишилися ковтати її пилюку. Джебс не виявив належного інтересу до нашої роботи, мабуть, професор надто холодив його запал до археології і влівся в тінь. Ми і самі досить швидко захекалися, покидали лопати і вляглися під брезентовий тент до Джебса і засупіли. У викупаних нами траншеях, звичайно, було б важкувато відбувати танкову атаку, але моя тітонька Джинджер визнала б їх цілком придатними для грядок під часник. Я розсудив, що копати в таку спеку – чисте божевілля, слід дочекатися більш прохолодної погоди. Джимі негайно зі мною погодився і сказав, що в сезон дощів копати буде значно приємніше. Добре, що до нього залишилося якихось кілька місяців, а провізії у нас навалом. Перший тиждень минув непомітно. Ми цілими днями варялися в тіні брезенту і робили тільки те, що нічого не робили. Це було моє улюблене заняття, я роблю його краще за інших, це моє покликання. Джимі періодично почитував Біблію, єдину книгу, яка у нас виявилась. Її дала мені в дорогу моя добра тітонька три роки тому, коли ми з Джимом покидали рідні пенати. Тітка сказала, що в цій книзі я знайду відповіді на всі свої запитання. Не знаю, які вона запитання задавала собі перед прочитанням цієї книги і чи знаходила вона в ній відповіді... Але особисто я ще ніколи не прочитав у ній точної задовільної відповідь на яке-небудь моє запитання. Ні, ну коли ми з Джимом уперше надійно заблукали, а він супроводжував мене всі три роки наших подорожей, втім, як і попередні дев'ятнадцять, і розкрили, і запитали книгу, куди ж нам іти, то вона нам дала чітку відповідь – до Коринфян. І тут ми чітко зрозуміли, що на розвилці треба було все-таки праворуч. А коли тієї ж ночі ми забрели врешті-решт якесь спляче маленьке містечко, то знову запитали книги, де нам добути їжі, даху або хоча б трохи грошей. І з розкритої навмання книги нам було дано чітку вказівку. До юдеїв. Так, населення цього містечка ще довго буде снитися в кошмарах, як два молодики однієї прекрасної місячної ночі стукають у їхні будинки і шукають євреїв. Ніхто, звичайно, їм дверей не відчиняв, але кожен судорожно згадував усіх своїх родичів, особливу увагу звертаючи на темноволосих і кучерявих, при цьому неодмінно відповідаючи, що нікого немає вдома. Коли ми обійшли добру половину будинків і переконалися, що вдома таки нікого ніде немає, та готувалися вже взятися за злу половину будинків, нам несподівано відповіли. Лагідна, чутлива душа з задубових дверей над цілим жіночим баритоном нам повідала, що ця наволоч живе на тому боці площі в двоповерховому будинку з крамницею внизу, в якій нічого купувати не треба, тому що там товар залежаний, і що ні володарка цього чудового голосу, ні Міс Баклер, ні інша благопристойна половина Сільвертауна туди не ходить. Світало Добрі люди, що живуть у будинку над крамницею, довго розглядали нас у маленьке віконечко через приціл дробовика, поки не переконалися в щирості і некримінальності наших намірів. Я й не підозрював, що за п'ять хвилин через все теж маленьке віконце можна вислухати стільки корисних порад про те, як заробляти гроші та витратити їх на лікування в будинку для божевільних. Довго ми ще сміялися з Джимом того ранку, коли вкладалися спати в стіг сіна, жуючи хліб, яким нас пригостили пастухи. Сміялися ввечері, коли прокинулись і потупили по дорозі далі. Сміємося тепер, коли згадуємо цю або яку іншу історію з нашого життя. Пам'ять Щодить наше серце, тому найгірші та найнеприємніші спогади стираються і притуплюються, а хороші, навпаки, випинаються, ретельно шліфуються та поліруються від сірості буття. Тому всю тьмяність життя ми спостерігаємо тільки в сьогоденні. Заглядаючи ж у день минулий, ми бачимо тільки акуратні білі стопчики приємних моментів на яскраво-зеленому газоні життя. Майбутнє ж уявляється нам суцільним феєрверком. О, це солодке слово «завтра». У ньому нам завжди добре та комфортно. В ньому нам завжди буде добре та комфортно. Завтра все має бути так, як треба, так, як ми хочемо, і ніяк не інакше. Але, доживаючи до завтра, яке стає сьогодні, нам залишається тільки запах горілих петард от минулого, а точніше від свята, що так і не відбулось, якому ніколи не судилося здійснитися. Майбутнього немає, минулого ніколи не було. Є тільки сьогодні, тільки зараз. Ним і треба жити. Тільки тоді ти житимеш у живому світі справжнього, а не в світі ілюзій чи у світі привидів.